Сродните души Първи януари 1922 г. София От сборника с неделни беседи Сила и живот, том 5 Да възлюбиш ближния си, като себе си От Матея, 22 глава, 39 стих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 Или не? Ако основата на това платно не е до там здрава, платното се къса. Самото платно може да е изтъкано много добре, но основата му да не е здрава. Онези от вас, които се занимават с висшата математика, могат да изчислят по закона на вероятностите, колко пъти от създаването на мира до сега е произнесена думата любов от мъже и жени, от братя.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 е започнал да произнася думата любов много правилно. Обаче, като се отдалечава от Бога, първичният или космичният човек, както го наричат, тази дума по съдържание започнала полека-лека да се смалява. Да се смалява незабелязано и когато човек слязал до дъното на битието, почти нищо не е останало от тази дума. Разнищила се. Това слизане е било тъй незабелязано,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 които се разделили и тръгнали по своите орбити. Като произнесал втори път думата любов, всички велики същества, всички богове се събудили от своя дълбок сън. Когато произнесал Господ десетия път думата любов, родил се човекът. Няма да разказвам какво е станало при произнасене на думата любов третия, четвъртия и така нататък пъти.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 Когато се е разрушил онзи кораб, тези души се изгубили, умотали се в материята и днес се търсят. Ще ми възразите, че как тъй, не виждаме ли ние, не виждат ли хората? Духовното зрение във вас още не е развито. Някоя мума намери някой момък, ожени се за него и казва — «Моят възлюбен, то е». И попа дойде и ги венчава в името Божие. Не се минава един месец след женитбата и тя казва — «Не е той». Мъжът намери някоя жена, ожени се за нея и казва — «Не е тя». Всеки се намира в положението на английския реформатор Джон Уесли, който се влюбва в една мома, оженва се за нея, но три дни след женитбата си казва на приятелите си — «Не си струва човек да се жени». «Защо?» «Не е тя».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 «Като себе си», казва Христос, а не извън себе си. От думите «като себе си», от онзи човек, който може да люби, започва творчеството на земята. Вие ще възразите, как, колко би е горяло сърцето, по цели ноща не съм спал. Ако не си спал по цели нощи, това не е още доказателство, че си любил. Като те набият и ти изчупят крека, спиш ли? По цели нощ не спиш, не можеш да се обърнеш. Като си изчупиш кръка, това от любов ли е? Аз се чудене на хората, когато казват, от любов не мога да спя. Че каква е тази любов, която гори? Ума си щях да изгубя. Каква е тази любов, която взема умовете на хората? И сега имаме много писатели, автори на романи.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 Следователно, вие, които разбирате математиката, ще направите тия премутации, ще образувате двата полюса на духа и ще сложите сърцето на противоположния полюс, защото животът не се намира в самосъзнанието и съзнанието. Това са преходни етапи, през които душата трябва да мине. Това е движение. Ти очакваш бъдещото си благо.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 Те са процеси на чистене. В съзнанието и самосъзнанието спада законът на жертвите, защото в тях ние започваме да виждаме своите грешки, постъпките на миналото и тогава в подсъзнанието на нашата душа, която носи всичко от миналото си, в съзнанието на духа, който сега слиза и твори, който носи бъдещото знание, т.е. онова, което Бог сега твори в света. Само тогава ще започне да се проявява между тези два полюса божествената любов. Сега аз виждам, че в вашите къщи често има някакви останки. Например, някой ходил на Света гора, донесъл си някое малко праченце оттам и го туря в къщата си като светиня. Друг ходил на Божи гроб, донесъл от кръста на Христа нещо, оставил го в къщи. Трети взел от космите на някой свой приятел и ги държи като мозка. Някой прибрал половин писанце от някой свой приятел, на което другата половина изгоряла, изкрил го. Целият ви живот се състои все от такива останки от вашите минали животи. Оставили сте ги по долапите и ходите да ги преглеждате, като постоянно пъшкате. Ух! Не. Престанете вече с тези пъшкания.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 Измежду всички американци се явява един, който взема върлината и минава по въжето. Първия път той минава с върлина, втория — без върлина, а третия път взема на гърба си друг един и с него минава по въжето. И този, който минава по въжето, и онзи, който е на гърба му, и двамата са герои. Това са двете души, които са излезли от Бога.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 На течението на онзи голям водопад. Да възлюбиш ближния си като себе си. Щом намериш тази сродна душа. Ти си разрешил половината от своята задача. Намерил си правия път. Тогава твоят учител ще те намери и Христос ще ти заговори. Само тогава Христовите думи имат смисъл. И тук е великият закон, където има двама души, събрани в мое име.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 Любовта към семката е по-безкорисна, отколкото любовта към ябълката. Ти ябълката обичаш повече, защото е за ядене, има какво да се асимилира от нея, но ако можеш да обичаш семка, любовта към нея ще бъде по-безкорисна. Следователно, ако ти можеш да обичаш тази семка, трябва да виждаш еднакво и в великото, малкото и в малкото, великото.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 Нахраниха ме с кокошки, баници, сложиха ме на меко кресло, направено с пух от патици. Но ако тези хора са те нахранили с малко мамалига, ако са те сложили на някое кораво легло, като излезеш от тях, ще кажеш — много проста работа беше. Сега това сравнение по отношение на любовта у съвременните хора. Тя прилича на същото нещо. Където има заклани повече патици и кокошки, там има и повече любов.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 И отива като гълъп в дома на своята ученичка, но в същото време произвежда в нея едно болезнено състояние. И явява се слугинята и и казва, че трябва да се направи една жертва, за да оздравее. С това искали да я опитат, дали ще пожертва този гълъп за своето здраве. Хванали този гълъп и го сложили в един кафес. Учителят познал какво е намерението на тази ученичка и докъде е достигнала тя в развитието си. Въпросът е бил решен. Принесли гълъба в жертва, за да оздравее царската дъщеря. За това отложили влизането й в школата. Даже и до сега още жени в бялото братство няма. Докато вие сте жени, никога няма да влезете като членове, като души в бялото братство. До тогава, докато човек иска да живее, той е жена. До тогава, докато човек иска да живее, той е мъж. Всеки, който иска да живее, той живее като другите, а когато жертва себе си за другите, вече се е издигнал една степен по-високо. Та като казвам, че и до сега в школата на бялото братство няма жени, не разбирайте жени по форма. Да възлюбиш ближния си, като себе си. Искам да ви дам една правилна философия, правилни изхващания, за да се учите. По този въпрос има писано на много места, даже и в сегашната литература вие ще намерите писано, но това са само сенки. А такъв въпрос до сега не е разглеждан. Вие трябва да се чувствате като души.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 За да върнем своята чистота. Когато вие се жертвате, не казвайте, че се жертвате за Господа. Не се жертвате за Господа, а за вас. Ами, Господ, за кого се жертва? За себе си. Ще кажете, това е криво схващане. Да, за себе си. Ние го и изследователно, за да се очисти от нашите пороци, от нашите грехове.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 Този въпрос не го зачеквам, той е все едно като да ме питате, какво да правим с нашия костюм. Костюмът си е костюм, жената си е жена, жененето е женене. Този велик въпрос не стои в свръзка с това. Жененето е закон на самопожертване. Като се ожениш, какво правиш? Добиваш своята чистота. Щом си чист, не трябва да се жениш.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 За мен сегашните и добри и лоши хора са все под един и същ знаменател. Всички са добри. Кога? И най-лошият в тигър, като го нахраниш, е добър, но я го остави 24 часа гладен и се опити да го побутнеш. И най-лошата змия, като е нахранена, добра е, но когато е гладна, посмей да се приближиш до нея. Тъй, като ние често казваме... Той е благороден човек. Казвам. Той е нахранен човек, но за да го познаете дали е благороден, оставете го от 24 часа гладен и опитайте да го побутнете. Добрият човек, сит ли е или гладен, в него няма никаква промяна. Той е един и същ. Да се немени нашето съзнание. Следователно, когато Христос казва, обичай ближния си. То значи, че ще дойдем до положението да познаваме своя ближен. Казвате, аз измених мнението си. Да, той е тъй изменчив като тебе. Даде ти хиляда лева, добъре. Вземе си ги назад, лош е. Значи всеки момент ще изменеш мнението си за характера му. Добрият човек всякога остава тих и спокоен. Знае, че неговото богатство никой не може да го вземе.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 Като изпратиш децата им в странство, като увеличиш заплатите им, като им доставиш печено месо, това, онова, казват, е, дошъл е един добър човек на света, той е Христос. Светът на добре отива, може да го последваме. Този Христос може да царува само 12 часа. По този начин поставен въпроса, Христос можеше да го разреши, обаче той не се зае така да го разрешава.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 Намерите ли своята ближна, сродна душа и любите ли я, както себе си, ще бъдете в божествения път. Като намерите тая душа, няма да я целувате, няма да я докосвате и пипате, а само отдалеч ще я гледате. Ще кажете, да, но аз искам да си я постисна малко. Щом речеш да я постиснеш, пропада всичко. Това, което може да се гали, пипа, целува.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 Това е великото начало, което трябва да сложите като основа. Не си правете иллюзии. Някой път дойде у вас някое възбуждане, мислите, че сте в рая, но след половин час мине настроението ви. Мислите, че сте в ада. Някой път казвате, струва си човек да умре. А след половин час не си струва човек да умира. Това е Петрово, а в любовта има нещо устойчиво. Не казвам, че това проистича от нас. Ние сме като една опорна точка в един кинематограф на Вселената. Всичко, което става в ума ви, всички мисли, които ви идват моментално, те не са ваши. Следователно, вие си правите иллюзия, че мислите, които ви идват и ви се взимат, са ваши и скърбите за тях. Те са чужди. Няма защо да се радвате и скърбите за чуждото.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 Един ден, когато някой заслужил човек умре, те казват — «Еди, кой си светия, тъй направил». Нищо не е направил. Този светия, за когато пишете, вие не го познавате. Евреите от две хиляди години още не са познали Христа. Християните го въздигнаха до седмото небе. Евреите казват — «Какви са бодали тези християни?» Питам — «Кои са по-умни, християните ли?» Или евреите? Евреите могат да ни съдят, да кажат, вие, ако вярвате в Христа, ние сме поне по-искрени. Не вярваме, но поне не лъжим. Лоши хора сме, но поне не лъжим, казваме си право. Не вярваме в Христа, не искаме да приложим Неговото учение. А ние? Християните? Христос това казал, онова казал, но не прилагаме Неговото учение. Лъжим, че го прилагаме. Тогава питам: Какво е това приложение на лъжата? Не е вярно. Не е вярно, че сме християни. Е, тук има евангелски проповедници, православни свещеници, водици и други. Те нали са сложени от Христа? Но идете само и ги запитайте нещо за мене. Какво ще ви кажат?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 Не, всеки от вас ще намери своята сродна душа и, като дойдете при мене, ще кажа, радвам се, че Бог е влязал във вас. И ще влезете с радост в Божия храм и само тогава можете да словословите Бога. Как ще го словословим? Само чрез закона на тази велика любов, която може да прозре в вашите души. Някой от вас ще каже, ние сме много големи грешници. Не сте много големи грешници. Аз не ви намирам за такива. Но погрешката ви е там, че искате много да живеете, а не знаете как да живеете. Тогава ще ми зададете въпроса. Ами, нашите вярвания в Христа от толкова години? Ами, молитвите, които четем? Ами, на църква, дето ходим? Къде остана всичко това? Ами, Христа намерили ли сте го? Аз не казвам, че не сте го намерили. Бог е оставил хората да го пипат, да го напипат. Преди 2000 години той е говорил чрез Христа. Срещали ли сте този Христос, да поговорите нещо върху неговото учение? Можете ли да кажете поне един ясен сън, в който Христос да ви е разказвал нещо от своето учение? Положителна философия трябва да има човек, за да види Христа. Това чувство искам да видя пробудено у вас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 Ще поеме аурата на своя учител, ще има неговите мисли, чувствания и желания. Като отидеш в някое кафене, ще се вмиришеш от тамошната миризма. Това е същото, както действието на влагата и слънчевите лъчи върху растенията. Такова мълчеливо действие произвеждат те. Тъй, че това знание никъде няма да го намерите, в никоя книга няма да го прочитете. А ще го добиете в най-голямото мълчание на вашата душа. Като го добиете, няма да постъпите като Архимед, който излязал от банята и извикал «Еврика!» И какво намерил? Колко струвала златната корона? Колко тежала? Вие няма да приличате на Архимед, а ще намерите това, което ще преустрои целия ви живот. Ще кажат «Този човек преустроил живота си». И сега сложете това начало, за да се измените. Иде времето, за което апостол Павел казва, че всички няма да умрем, но всички ще се изменим. И аз бих желал да ви срещна втори път не по един, а по двама. Вече и вашата сродна душа, вашия ближен, не нея да намерите. И тъй Христос казва, да възлюбиш ближния си, като себе си. Беседа от учителя, държана на 1 януари 1922 г. София.